начальник поліції безпеки ІСД. Рапорти «Айнзацгруп» та «Айнзацкоманд» з приводу ситуації у Львові повідомляють. 11 і 12 липня 1941 року всі українські угруповання Львова, включаючи групу Мельника і за винятком групи Бандери, запевнили офіцера по зв'язку з ОКВ, капітан Професор Кох, у своїй лояльності щодо німецьких органів влади і заявили про бажання взяти участь у прогресивній перебудові країни. Зв'язавшись з цього приводу з професором Кохом, група Бандери дала знати, що хотіла б отримати роз'яснення з двох питань. Перше, позиція про питання майбутнього України, незалежність. І друге питання про арешт Бандер. Кох пояснив, що про перше питання може висловлюватися тільки фюрер, що без звільнення Бандери таков заявив, що він тут також некомпетентний. На закінченні він дав зрозуміти представникам групи Бандери, що необхідна робота по перебудові, при нагоді може також здійснюватися і без їхньої групи. Документ номер 66. Уривок з донесення про події в СРСР номер 25. Берлін, 17 липня 1941 року. Секретна справа Рейху. Начальник поліції безпеки і СД. Рапорти ГРУП і «Ейнзацкоманд». Пропаганда ОУН Бандери. Вся діяльність групи Бандери по пропаганді здійснюється згідно з добре визначеним і продуманим планом. Після проголошення Українського національного уряду у Львові в інших містах в минулому польських воєводств Львова, Тернополя і Луцька були організовані демонстрації за незалежність. Група Бандери організувала так звані пропагандистські групи. Як тільки важлива місцевість займається німецькими військами, вони негайно влаштовують демонстрації за незалежність і створюють на місцях автономні адміністративні органи. Крім того, вони поширюють оголошення, листівки, так само і нелегальні газети, в яких публікують заклики виголошені по Львівському радіо проголошення Народного українського уряду і проводять пропаганду винятково на користі організації українських націоналістів, ОУН, а точніше групи Бандери. Ми наклали арешт на випуск різних газет ОУН, які видавалися без дозволу. 20 друкарень, реквізованих групою Бандери, у перші дні входу в місто Львів, в них відібрано. Документ номер 84. Службова записка німецького міністра закордонних справ з приводу радянської пропаганди проти Огун і Бандери. 8 вересня 1941 року. Політичне керівництво Південно-Західного фронту Червоної армії видає, починаючи з 31 серпня 1941 року, більшовицьку газету під назвою Зарадянську Україну», редакція якої складається з відомих письменників, таких як Микола Бажан, Олександр Корнійчук, Андрій Василько Іванда Ванда Василевська, полячка. Газета поширюється головним чином на українських територіях, окупованих німецькою армією, і повинна служити для підбурювання населення до партизанської війни. Газета не тільки скидається з літаків і проводиться контрабандою через фронт, але також поширюється паршутистами. В газеті часто згадуються українські націоналісти. ОУН і її голова Степан Бандера. Він єдиний, кого згадують з українських діячів, а це означає, що більшовики бачать в ньому і його організації політичного представника національної боротьби на Україні. Це підтверджується і тим, що Бандеру порівнюють з Петлюрою, ім'я якого ще сьогодні має особливе політичне звучання для всієї України. Документ номер 87 Уривок з рапорту про діяльність і стан Айзацгруп поліції безпеки і СД в Номер 4